Continua escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui des del 107.8 de l'FM, de la forma tradicional, o si ho, estigueu, ho esteu fent doncs, des de qualsevol dispositiu mòbil, a través de radiopalafrugell.cat, i nosaltres a continuació posarem la mirada en el període de votació dels 3.000 euros del Consell de Joves, i ho farem amb la Marta Julián, amb la qual ja podem parlar. Bon dia, Marta. Bon dia, Rubén.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 que era de cinema que es fa del teatre municipal, demanant també una mirada més, més de pel·lícules, més periódiques, no? I mm -hmm. el col·lectiu juvenil a utilitzar doncs, aquest recurs que hi ha un Del cinema que s'organitza en teatre. Sí, eh, ens comentaves que en, el, en aquesta jornada que vau fer a, a l'octubre, doncs, eh, van sortir uns propostes, definitivament n'han quedat 6, eh, per què s'han quedat aquestes altres 5 eh, pel camí, diguem-ne?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 Doncs, eh, sí, al, final, eh? això, al final això és també el més important, eh? A vegades eh, ens movem molt per la quantitat, però també doncs és important la, la qualitat, eh. Sí, i tant. Uh -huh. Sí que també ara amb, amb tot aquest treball intens el 2019, volem plantejar un procés del 2020 quasi bé eh, a través de la plataforma de Civim, que és que llavors els joves poden proposar i opinar des de casa, des del mòbil o des d'un vulguin. Eh, Començarà l'11 de febrer. Mm -hmm. També penso que és una data, no? El 5 tanquem el 2019, a l'11 donem resultats del, de d'aquesta votació i comencem procés del 2020, no? Mm